بوستان یو غاسبی بل مغصوبی بل مغصوب منہو یو بلتی دن غصبی سمیح ہوگئی؟ امسلہ ذکر گئی کہنا نوپدی کی استلاب و فقہ کی خام خیات ساتی غاسب تختون کے مغصوب منہو چانچ تختوری کی گی شیع مغصوب مغصوب چکم شیع تختوری کی گی او داتور شیع چی دن اغا غصب دے ٹیک شوالا بھائی؟ دوی ثم ان هذه الاقسام سرا كما تجري في حقوق الله تعالى تجري في حقوق العباد ايضا فقال ومنها رد عين المعصوب اه رد سو عين المعصوب اي وبن انواع الاذا د ذمير برجي خودله رد عين الشيء الذي غصبه اي دا المغصوب چده کنه الپلام بده کی بمارد الذي سرت دغه سره پهېلم جدول سره او پلان کې شي سره باندې ا غصبه على الوصي الذي غصبه الى المالك چې د پکه موصبي غصب کړي اکسه واپس مالک ته به کېدوري اي يقن المغصوب بغیر د دې چې دا مغصوب مشغل بالجنايات او بالديني اوپر وګوره دوستانو اوپر وګوره ظاهر جان راولګې دو د مدثر نه غلام غصب کو امریکا غلامو غلام دو مدثر دای ته کو با جوړه سره دی وی تختاو دی تازه لشنواری منواری روان دی لګ چې وی تختاو دل ته چدن داسې کار دی هو غره دا, دا مدثر کو تک مغصوب من هوش دا ظاهر جان چې دغه غاصب شو او اغه غلام چې امریکای چې دن اغه مغصوبه شو نه چلاړو نو دې چې ظاهر جان باندې خلکو مهنتو کو چلي لای بوتو چرا له و د امس ناروا کار کړی دی په پسرح اسلام علیکم سلام علیکم مدرس ز دا کار مې او شلولو غو لا دی یا درس د قران لپاره سم شو دا شیواله یار پس او او یا یو خدای له خوشاله غو م چې لولو غو زما چې دا بزولو زکه و غو را مرو اوس یو داشی دی ته دا شينګټې ډروان دی دا زایرجان چا غلامې بوته ګره زلګو ما چا غلامې بوته ا غلام خو امر کني او پک پود جړ کې دا پسادو نو د چا بوساړ او سيزلا گاړه بوساړ او سيزل سو کېمړک دی په پېښه چې دا شیخ اوربر د کیږي راړ سلام علیکم چې دا مغز کړو دا والي یا رب دا دا وړي دا وال دا یاداره چې التہیبو تغته کاروبار کا چې کاروبار کا او کاروبار کی دیواله شو قرضی پیرالې اوس په قرضه کې خوشې خرسیږي زر زر واپس بوته د غلا چې بس زما د کورو زبیختو چې شی بل ترته واپس یې بوته د معلوماتي چې دا چې دین دا اوس او رحمخ کی صورت کې ادا ده او د صورت کې کم ادا ده ناقصه ده پېښته کړې وره قاصره ده دا دی یا دارے چې بوئی تو آل تا چھو دن اسرے جو لاسی پا غلا کی کٹ شو یہ اتری شرکاو لاسی پا کی کٹ شو اگل بوتو بو تو شینی مگڑی راستی رہی آدہ دا خوگو رہ دا مطلب در دیزے کتو گو رہی ايو من انواع الاداء <تصالح> رد عين الشيء الذي غصبه على الوصي الذي غصبه الى المالك بدون ان يكون المكسو مشغلا بالجنايه او بالدين وبدون ان يكون ناقصا بنقصان حسي فهذا نظير الاداء الكامل لانه اداء من غير فتور دعمت لدر زي وصري كصفا دي وبو ما راى اس او پر دیکو دوستانو ساہوا با وائکانا ساہوا با خالی ومسطو تسلیم عین المبیعی للمشتری و بدل سر پی والمسلم پی ہی والمسلم پی ہی الیہی علی واس پی الیدی وقار علاقت یا سڑیا ملاجی وانا مانا دکار کتر لیو زبا ٹھول بیا و سرفت بزمم رونو کستاسو فکری نو دعوال مخی اولاو گم کنن لیکن سباکتا ہے مخی نہیں مدثر او لاګیدو او د ظاهر جان نه خړا واغستله <تصفح> چې خړا واغستله بل زو روپې باندې روغه رمټه خړاوه پېشت به دی باري هغه تم دک سره روغه رمټه ور نو دا معلومیږي دا کوم ادارا كامله او کستر کې ولول اند کړل او ورست دی ول ور دا بیا ادا كامله بس دا خو ایسا قطر خصوص زي برازیل دا مطلب در دي دے و مستو تستم عين المبيع مشترئ اصبع الصرف و بيع السلم كتاصبي سرور قسمه دا کنا يوزي کی رکری دی وي په نظر سر مبيعي تصرور قسمه دا شتګه نيشت لگا يو بيع العين بالدين دي تبع مطلقوي لك بازار نشيراوي بيسي او بيادار كم او يو بيع الدين دي تابع والسلام وي سمانا لسمنا غنم براكي پیسه اوس والا 100 روپي هوپلان کی تم کی او بلاغي او بيع دي بيع والسلام شرط کوته وري او بيع الدين بالدين دي تسيري کلی دي صاحب بابا بيع الدين چ بيدين يري تابع صرف وي سړيا دين چ بيدين باندې وركي بيام موافق الجنس ذهب بذهب بيذهب بيذهب ذهب بذهب موافق الجنس يا مخالف ارې ته بيع الصرف بيع الصرف متزكوي چې صرف اړول ته دي کوم په مجلس کې چېن اړول لاول د مبيعي ادا رنګ چې د سمو شرط توجه کوبات نو کیوا او بیا او سررف ته صرف زیادت وي لکه نګه چې سررف ته سر کو چې صری په کې اوړ را وړي نوديته سرز کوي چې م دغه چې د په مسې اوړی را وړي او یا به او صرف ته صرف زیادتته وئ مصرفته م ص کوي چې پهې زیاد د تر که نه نو بیا او سرتن و سر ه کوي چې د نوررو اته په ک او ق زعد دی هغه دا چې په مدس کې به د م د سمنړو ض کو شړ په و کي؟ ہاں نن په نو واره شروع کیو حالت مګه پندش پګمنٹ دا و راغست یو غن دا وخت کتاب کې داخله کړې وې ہاں نن لړ داخل کړو دا کتاب لتاغ د شایدمې صفټه مګه غوستره نورو ته مونږی انو دا داو کو کې ودا وی ریکي لګه پندش پګمنٹو منټو کې خې دا کی بیا ته تاسو شو هه ها ها نکړه زاته به خیر دا وره وسلر شي دا څنګه به خیر راشي روستو به راشي دا اوس برکه سره خدا ته مدثر اوسره